Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan Versetul 2 Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac Adevărul este una din fețele lui Dumnezeu Este însuși Dumnezeu și de aceea rămâne veșnic. El nu se schimbă după timp și împrejurări și nu părtinește pe nimeni. Deci, este un singur adevăr. Și acesta rămâne în veac. Dacă ne-am făcut una cu el, suntem veșnici. Adevărul care rămâne în noi este hrana duhovnicească pentru omul cel nou, firea cea nouă. Iar acest adevăr devine mediul în care ne mișcăm și în care putem trăi, așa cum în apă este viața peștelui. Versetul 4, umblarea lor în adevăr. Adevărul este Hristos, cuvântul lui, în care suntem acum și în care rămânem în veac. Hristos nu se schimbă, El este același, ieri, astăzi și în veci. Evrei 13, cu 8 când adevărul a devenit proprietatea noastră, și noi am devenit proprietatea adevărului. acesta e gândul lui Dumnezeu cu privire la noi. Creștinul adevărat este numai cel care are adevărul evanghelic, învățătura lui Hristos, în el. Iar el se mișcă, lucrează, numai în adevăr. Ceea ce nu se potrivește cu învățătura lui Hristos este de la diavolul. Bine a spus filozoful latin Seneca, noi vrem să găsim adevărul, nu să convingem pe adversari. Adevărul nu primește în sine nimic străin de natura sa și nu se dăruiește decât celui care este gata să-l primească așa cum este. Adevărul nu are decât un singur mers. Înainte, toți cei care îi se împotrivesc vor fi zdrobiți de pașii lui necruțători. Domnul Isus zicea despre sine: Eu sunt adevărul, Ioan 14 cu 6. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine, Ioan 15 cu patru. Siguranța și fericirea adevăratului creștin este Hristos. Și mai precis, Hristos în El și El în Hristos, Coloseni 1 cu 27 și Galateni 2 cu 20. Când Domnul Iisus, adevărul a intrat într-o inimă, în veci nu mai iese de acolo. Locul cucerit de adevăr nu va mai fi recucerit niciodată de minciună. Este o lege peste care nu se poate trece. Adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Mântuirea, ca și adevărul, nu se pot pierde odată intrate într-o viață. A fi mântuit înseamnă a fi născut din nou, a fi copil al lui Dumnezeu. Și un copil născut nu mai poate fi niciodată ceea ce era înainte de naștere, adică nu mai poate intra în neexistență. Copilului Dumnezeu este copilul adevărului. Adevărul înviază. Adevărul înviază sufletul pentru Isus. Duhul Sfânt prin el lucrează taina nașterii de sus. Adevărul liberează sufletul din greu păcat. Îl aduce și îl păstrează în căminul minunat. Adevărul izbăvește sufletul de rătăciri, îl îmbracă și îi gătește sfintele orânduirii. Adevărul dă sfințire sufletului pe pământ, îl preface în iubire după chipul celui sfânt. Adevărul dă lumină, dă comori de har mereu, sufletul prin el se închină pentru veci lui Dumnezeu. Cuvântul cel Sfânt e adevărul curat, el face schimbarea în trăire. Vei fi fericit de-l primești neschimbat, așa vei primi mântuire.